Його відібрати 14 травня 1997 року указом президента за номером 435 97 Віктора Януковича було призначено головою Донецької обласної державної адміністрації на місце звільненого Сергія Полякова. Цим призначенням. Фактично започатковано формалізацію влади Донецького клану у східних регіонах країни, а також поширення такої влади на всю Україну. Улітку 1998-го анітрохи не переймаючись тим, що приймає посаду держслужбовця, Віктор Федорович взяв участь у місцевих виборах до Донецької обласної ради. Примітка обласна рада – орган місцевого самоврядування в Україні, що представляє інтереси територіальних громад, селищ і міст у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України про місцеве самоврядування в Україні. Депутатів облрад обирають на місцевих виборах жителі відповідної області, обласна державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади в Україні. Обласна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території адміністративно-територіальної одиниці області, а також реалізовує повноваження, делеговані відповідно обласною радою. Голову ОДА, якого іноді називають губернатор, призначають указом Президента України. У період президентства Януковича губернатор зосереджував у руках всю політичну владу в регіоні. Отже Віктор Федорович, переміг, набравши 78 і 41 відсотків голосів виборців а 14 травня. 1999 рівно через два роки після призначення на пост губернатора області, на шостій сесії Донецької облради депутати обрали Януковича головою, тим самим дозволивши йому суміщати дві найголовніші посади в області. Керівника обласної виконавчої та керівника обласної представницької влади що суперечило чинному законодавству України. Янукович залишив крісло голови Донецької облради у травні 2001-го, придавши посаду давньому колезі та партнерові Рената Ахметова Борису Колесникову. Наприкінці 90-х донецький клан контролював на Донбасі політику, бізнес, кримінал, а також мав – усе необхідне для початку експансії на Захід. На цей раз, замість вигадувати нову, Донецькі вирішили скористатися наявною політичною силою. 26 жовтня 1997 року в Києві було створено партію регіонального відродження України ПРВУ нікому, Невідома політична партія з мало зрозумілою програмою брала участь у парламентських виборах 1998 року та набрала менше, ніж 1% голосів. Прохідний бар'єр за точасним законодавством – 3%. Утім, кілька представників ПРВУ потрапили до Верховної Ради України за мажоритарними округами. На Третьому позачерговому з'їзді ПРВУ у березні 2001 року делегати вирішили відмовитися від занадто довгої назви партії та перейменували партію регіонального відродження України на партію регіонів. Тоді ж партію очолив Микола Азаров. На той момент голова Державної податкової адміністрації України у майбутньому маріонетковий прем'єр сформовано Віктором Януковичем 2010-го уряду. Примітка. Микола Янович Азару, 1947 року народження, прем'єр-міністр України, 11 березня 2010-го, 28 січня 2014-го. Один з лідерів партії регіонів, яку вважають автором економічної політики обох урядів Віктора Януковича. Відомий передусім катастрофічно низьким рівнем знання української мови, за що його нерідко висміювали, 22 січня 2014-го назвав учасників подій на Майдані, в центрі Києва, терористами, які повинні відповісти за свої дії. 28 січня 2014-го подав у відставку із посади прем'єр-міністра, після чого втік до Австрії. 2002 року партія регіонів увійшла до провладного пропрезидентського виборчого округу за єдину Україну, який на чергових парламентських виборах посів третє місце, 13 голосів. Із мажоритарних округів Донецької та Луганської областей до Верховної Ради пройшли переважно висуванці цього блоку, котрі склали основу парламентської фракції регіони України. Янукович, будучи губернатором Донецької області, Тривалий час не вступав до партії регіонів, хоча не приховував своїх симпатій у заявах про те, що ця політична сила має велике майбутнє в Донбасі. У листопаді 2002 року президент Кучма відправив у відставку прем'єр-міністра Анатолія Кінха та запропонував на цю посаду Віктора Януковича. «За» проголосували 234 народні депутати. Відразу по тому декілька осередків партії в Донецькій області офіційно висловили прохання, щоб Янукович очолив партію регіонів. Віктор Федорович погодився. Його було обрано лідером на п'ятому з'їзді партії, який відбувся 19 квітня 2003 року. Микола Зарев став головою політичної ради партії регіонів. Таким чином Янукович, Ахметов, Колесников та інші опинилися за крок від того, щоб протягом одного покоління